Ferenc Marcer volt olyan nagy vonalú, hogy Kurtás András és engem órákon keresztül, júniusban körbevezetett a Néprajzi Múzeum épületén, akkor még, amikor nyitva volt, hiszen most az állandó kiállítás elkészítése és felácsolása kapcsán átmenetleg zárva tart a múzeum bizonyos terei. Látogathatók a nem. Ebből az órákon keresztül való sétából Andrással egy négy részes összeállítást fabrika, fabrikáltunk, most a második részt fogják látni. Támogatott tartalom. A világ legjobb középületének választották a Liget Budapest Project keretében megvalósult néprajzi múzeumot. Az egyik legrangosabb nemzetközi ingatlanfejlesztői díj, Átadó gáláján aranyéremmel jutalmazták a Ferenc Marcel által tervezett múzeumot. A japán sztárépítész Fujimoto Su által megálmodott zenei beavatóintézmény a Magyar Zeneháza és díjat nyert a Nemzetközi díjátadón, így immár a Városligetben található a világ két legjobb középülete. A Nemzetközi Szakértőkből álló Döntőbizottság az indoklásában fenntarthatósági, esztétikai és a látogatói élmény szempontjából egyaránt a világ legjójainak ítélte a két különleges intézményt, amelyek így Magyarország legtöbb díja rendelkező épületeivé váltak. Az 1951-ben alakult több mint 60 országban tevékenykedő Nemzetközi Ingatlan Szövetség, ez a Párizsi Székhelyű Szövetség minden évben megrendezi a nemzetközi ingatlanfejlesztési nívódi pályázatot, amelynek célja a legsikeresebb ingatlanfejlesztések kiválasztása és elismerése. Ennek történetében eddig 5 kontinens 37 országának ingatlanfejlesztői szerepeltek eredményesen. A nemzetközi zsűriben 31 ország 63 tekintélye szakembere vett részt képviselve az ingatlanfejlesztési szakmájára speciális ágazatát. A Néprajzi Múzeum tervezésére 2016-ban hirdettek meghívásos nemzetközi tervpályázatot. A világszínvonalú mezőnyből a nemzetközi zsűri egyhangú döntésével egy magyar terv, a Marcel felvezette Napur Architech P.A. lett a győztes. A 2022. májusában nyílt Néprajzi Múzeum a szakma figyelmét a világ minden tájáról, már a eredmény hirdetését követően is magára irányította. A nemzetközi építés és ingatlan szakma legnagyobb presztízsű megmérettetésén a London International Property Awards-on 2018-ban már a tervei alapján a világ legjobb középületének választották, és egyben a Best Architecture fődíjjal is kitüntették. 2022-ben elnyerte a Rangosvájci Build Design Awards kulturális kategóriájának a fődíját a kínai, Idea Tops Awards első helyezését kulturális kategóriában, mint a londoni International Creative Competition is a kategória elsőnek választotta. A német German Design Awards pedig Excellent Architecture elmér, elismeréssel jutalmazta. A 2022-es év legjobb projektjai közé választotta a tekintélyes holland és olasz diátadó is. Óriási siker, hogy 2023-ban a világ egyik legfontosabb folyóirata, az amerikai Time magazin beválogatta a World's Greatest Places nevű gyűjtésbe a Néprajzi Múzeumot, ami sok millió olvasójának utazási döntéseit határozza meg. Most tehát következzék a Néprajzi Múzeum bejárása Ferenc Marcellal második rész. Ugye ez itt konkrétan az, amiről a hegymászok beszélnek hogy a hely azért van, hogy az emberek megmásznak, tehát ki idáig eljut, és ugye ez, ez már a szem utólag lett kirakva. Inkább csak azért vártam vele, mert nyilván nehéz volt azt a döntést meghozni, hogy valamilyen elemit itt megjelenik, de hát ö, tudtam, hogy valamire szükség lesz egy figyelmeztető jel. Nem hogy jellemző közleketnek? Nem jellemző? Hát az egész az, hogy itt, itt körbe lehet menni, ez egy, ez egy ajándék az épületnek. És nem élnek ez... vissza vele. Én úgy látom, hogy nem, hanem inkább örülnek, hogy van. Mert az is lehet, hogy nincs itt semmi. Csak egyszerűen én ebbe belehaltam hoppa, volna, hoppa, hoppa nem hoppa. lehet itt fölmenni körbe. Hoppá, jöjjön Ferenc úr! Mi az, hogy nincs itt semmi? Ha nincs hát, itt semmi, akkor mi van itt? Úgy is meg lehetett volna tervezni, hogy itt nincs ez a körüljáró. Ha hanem egy túlvonás lett volna ezt úgy húzni okay. ezt a elemet, okay. akkor csak a, tet akkor a tetőkerten lévő lépcsökre lehetett volna leülni. És itt mi lett volna? Itt uh, egy tömörmelvéd. Csak akkor, egy, akkor jött volna az... És az lehetett volna magasabb, hogy ne tudják megmászni? Nem, utána kellett volna csinálnom egy, egy korlátot körbe az épületen, mert ugye itt egy vályút, egy természetesen mutatott volna. Nagyon. Hát úgy igazából ez egy olyan tervez, szakmai trükk, amit el van követve, ugye, hogy ettől néz ki jól az épület. Hát hogy lenne végig egy, egy kovácsoltvas korlát így körbe, és itt tömör lenne akkor az egy teljesen más épület lenne. Amikor megálmodtad az alakját? Igen. E, akkor abban eleve benne volt ez? Nem, ott még nem volt benne, ott még nem volt idő ezen eltöprengeni, azért nincs annyi idő a pályázaton, hogy mindent átgondoljon. Mikor az jött a iklet? Az volt az iklet, hogy ez egy ilyen hatalmas nagy kehely legyen. Azt értem. Már minden más ehhez képest kérdés. Bocsánat, hogy így fogalmazok, de azok a Jó, későbbiekre értem, bíztam. De Tudtam, ez a, hogy megoldom. Ez a te szempontod. Én a kehelyről nem beszélek, eszembe se jut, de eszembe jut ez a terület. A terpázat megnyedése után körülbelül egy hónappal már kialakult, hogy itt lesz egy ilyen, egy ilyen has, hasadék. Tehát, állj, mit nevezünk hasadék? Amivel most gyaloglunk így fölfelé. És ez a rész? Az. az az nyilván egy kicsit összetette folyamat, annak a vég, Ha összehasonlítja az ember, De arra a... is azt mondott, hogy az is előfordulhatott volna. Nincs miért? Gyertek. Az is előfordulhatott volna, hogy itt sincs semmi. Hát most mit kellett? Pető. De, hogy is nem? Hogy fordulhatott volna elő? Én Ugye, arra, hadd utaltam... jó, már jó, arra utalok, hogy a, a belső funkcionális egyeztetések hogy melyik szinten pontosan akkor hogy működjön az épület, az egy iterációs folyamat volt. Megrendelő, tervező között, néprajzi múzeumi igények, És viszont egyhez mindenki ragaszkodott, ami a terpányzatban rögzítve volt, hogy a fő funkciókból egy terasz kapcsolat biztosítsa a belső terekből való kisétálás lehetőségét. Majd látni fogjuk, a... mondok egy példát. Igen? A térből ki lehet sétálni egy nagy belső teraszra, Aha. de az ez volt az elsődleges vágyam, hogy aki jön a konferenciába, vonuljon fel a külső lépcsőn. A külső És ne a, házon, de a ház belső liftjeit, lépcsőit használva kelljen följusson ebbe a konferenciatérbe. Ez igaz a gyerekmúzeumi terekre, a, a, a csendes oldalon pedig van dolgozói terasz, igazgatói terasz, meg egy vendéglátó büféterasz. Pontos volt az, hogy a kint és a bennnek legyen egy eleven átszőtt kapcsolaton. Ennek a végső kialakítása, a belső működés és a külső dizájn interakciójából született. Tehát egyfajta kompromisszumot kell ilyenkor kötni. A mérhetetlen mennyiségű vita ebbe most nem, nem volna szintén bele. Látható módon bizonyos területeken konfliktuózus vagy a másik területen pedig eleve egy fehér zászlóval közlekedsz, meg se kérdezzenek tőle bizonyos dolgokat, de erre én nem vagyok tekintettel legfeljebb, nem válaszolsz. Tehát, hogy mennyire volt szempont, mennyire tudatták veled, hogy ami itt van, az majd bele fog számítani a Városliget zöldjébe, amit ugye itt négyzetcentiméterre mértek és folytában hivatkoztak rá. Hát ezt nekünk igazolni kellett egyébként, a zöldfeletti mutatót, tehát a formányhatározóban zöld zöldfelületi mutatókat, ugye figyelembe kellett venni, tehát igazolnunk kellett. Itt ugye ennek van egy ültetőközeg vastagsága, és annak bizonyos százalékában be lehet számolni a zöld felületbe, ez szabályozott. Milyen vastag föld van ezen? 60 centi. És ahol a fákat lehet látni, ami mindig kritikát kapott a terv, hogy az majd nem lesz fa, azt meg lehetett oldani. Hány fa van? 34. Rendes gyökeres fa, körülbelül 5 méter mélységben vannak a gyökerei, hatalmas földlabdák vannak. Elhelyezve a lépcsőházi tornyok fölött van egy olyan úgynevezett hulladék tér az ház ékességéből, ék, ék alakú geometriai hulladéktereiből kiindulva, így be lehetett oda ültetni 180-200 köbméternyi földlabdával rendelkező növényállományt. Ez szintén szlossgyár? A zöld, igen. Igen. Kellett-e az elmúlt időben hozzányúlni, vagy miten nem hozzá tartozik? Fogalmad nincs. Én úgy tudom, hogy, hogy elég sokat kell vele foglalkozni, ápolni kell. Öntözni? Hát van egy automata rendszer, de hát a kertészeti értelem. Ha itt lefelé nézzek, akkor mennyit látok lefelé? 20 métert körülbelül. Igen, segítek. Mi Jó. Jó. Um, a fősöd, bocsánat, de... Jól teszed. A továbbet közöl, akkor korhatáros lesz a műsor. Aztán. tehát. barátnőm nagyra értékelni, ha én is inget hordanék, de én képtelen vagyok. Figyelj, nem tudok inget hordani. Figyelj, van akinek azt kell ahhoz, hogy tudjon gondolkodni. Nem, de ne, a komfortfokozatomban, ne. tehát olyan, mit hogyha izzolávát öntenének rám. Ráadásul az is nagyon fontos, hogy ne legyen rövid ujjúink. Tehát... Hát az végképp, azt én sem bírom. A barátném azt egyedül az Eszterházi Péternek nézte el. Péter ő rendszeresen hordott <gül> rövid inget. Um, ugye itt meg általában arról volt szó, hogy mivel vagyunk egy magasságban. Ennek van jelentősége? Egyáltalán egy város miért olyan kibabrált érzékeny, de nevezünk Budapestnek arra, hogy a benne levő épületek milyen magasak. Mert van egy az épületek között egy utcaszélesség, és van az embernek egy olyan arányérzék, hogy amilyen széles az utca, körülbelül azt szereti optimálisan, hogy olyan magasak a házak is. Egy ilyen, ez egy, ha a keresztelvényt nézzük, akkor négyzetesség. A másik, ami egy klasszikus mondás, hogy amire a még az öregmesterek tanítottak, hogy próbálj meg olyan magas házakat csinálni, amilyennek a lomporonák magassága olyan nem egy följebb. Mert valahogy a természet ezt, ezt szokta meg az ember, atavisztikus módon azt, azt elfogadja. Na hát ehhez képest azért a világban lettek toronyházak, tehát ez egy másik világ. A szép is magasabb. Igen, az 38 méter magasságú. És most hol vagyunk? Most, 20, most mi a talpunk 21 méteren van, picit magasabban vagyunk, mint a műcsarnok. De ezt a házat sokat szerkesztettem, tehát volt, hogy 24 méter magas volt, 23, 22, 21. Milyen múlott? Hogy milyen érzéseket vált ki az emberből? A 24 méter az már egy agresszív magassága volt ennek a házat. és a 2 méter a 300 méterre mégis egy egész más. Egy, tehát egy épületnél, amit a, a laikusok nem tudnak, még 50 is számít. Teljesen más üzen a ház. Azt mondjad meg nekem, hogy amikor azt mondod, hogy ez milyen hatást gyakorol, akkor egyébként egy 3D változatot megmutatsz embereknek, vagy mi alapján döntöd el? Mert én ugye pontosan azon a véleményen vagyok, hogy a pudding próbálja az evés, de ugye ezt a házat nem lehet csak egyszer felépíteni. Hol modellezette az, hogy ez milyen magasságban ideális? A számítógépben <tos> kerül be modellezése, de nem csak az épület, hanem a teljes környezete. <tos> de abban ember nem is mond véleményt? Hát dehogy nem, hát már a pályázat alatt is von, hiszen egy zsűri dönti el, hogy, ő, hogy mit képzelnek a házra. Azért van egy szakembergárda a zsűriben, a laikusokon túl, a döntéshozói körön túl, mert ők tudják, hogy ez egy valós környezetbe illesztés, és hogy hogy foghatni a valóságban. Oké, okay, de akkor még egy új, újabb hülye kérdés, hogy akkor egy zsűritag számára, vagy te számodra, hogyha te zsűritag vagy, egy ilyen tervrajz épp annyira elmondja a későbbi valóságot, mint ahogy egy zongorista a kottába melehajja a zenét? Abszolút. Abszolút. És nem is ér az Isten ágyon meg meglepet, és amikor De, hogy nem, teljesen más. Tehát az egy, mert, mert, ad egy, a, mert akkor már nem csak az emberi szem mint érzékszerv kapcsolódik be. Hát ennek, ez, ez pont ez a... Titka és a, a, a, a, ezért, ezért épít az ember szenvedélyesen, mert a valóságban való megtestesülés az egy hihetetlen élmény. Nem mondják, hogy hát, nem építenék. Nem mondják erről amikor elkészült. Maradnának. Volt olyan, amiről akkor azt mondtad, hogy lehetett volna más? Nem mondják, hogy melyik, mert az biztos nagyon érzékeny Megmondom azt szintén, hogy nem. nem. Jó, elfogadom. Nehezen tudom elhinni, de elfogadom. Hát én most nem a részletekre gondoltam. Hát, a legnagyobb a részletek... összefüggések számítanak. Végül is az, hogy ez egy ilyen időjárási viszonyú napon, mint ma a közösségi tér legyen, hát annak nem nagyon felel meg, mert ugye itt olyan részt találni, ahova nem süt oda a nap nem lehet, mert ugye ebbe a területbe kimenni se lehet. Ha én oda kimennék, akkor valaki rám szólna? Nem. Ide, itt lehet sétálni mindenhol. Teljesen nyitott. Tehát az, hogy De ez olyan, mint a Hyde Park. Igen. Tehát az, hogy most éppen ezen a része nincs senki... Hát, hogyha visszajönk délután, akkor tele lesz. Délbe persze. Azt volt nekem létszíves, hogy amikor te ezt az épületet megalkottad, akkor mennyire volt szempont... Elnézést az, tehát, hogy valami a közösségvel akkor kevésbé. Hogy mennyire van a szempont az, hogy a fenntartása mennyibe fog kerülni? Ez mindig szempont. De az nem az én területem, hogy ezt kiszámoljam neked nem is kell tekintettel lennére? De, nekem mindig tekintettel kell lenne, erre. ugye ez alapján határozzák meg az épület méretét. A belső, beépített, fűtött terek mennyiségét, hogy mennyit vállalnak be. Tehát, hogy ez 34 négyzetméter, akkor senki nem örült volna hogy ez 50 ezer válik ez a ház, mert akkor ugye a 30 kal megnő az üzemeltetési költsége. Amit lehet, nyilván én tervezőként a 30 év tapasztalt, meg elkövetni, hogy minél alacsonyabb legyen ez. Ez egy és értékelésnél egy nagyon fontos szempont egyébként. Tehát az, hogy termikus burokba a föld alá tettem a kiállítóteret, hogy ne forrósodjon föl, az egy nagyon fontos szempont. Az, hogy van egy nagy zöldető az épületen, lehetett volna a ház 30 méter magasságban is egy egyszerű fedéssel, akkor ez a 60 centi ültetőközeg nem hűtené az épület tetejét. Tehát ez visszahűti. Ha nincs dísz a házon, nem hűlnek a üvegfelületek. Hát én, amit lehet, elkövettem, ez körülbelül 30%-kal olcsóbbá teszi az üzemeltetést. De nyilván, ami pedig az más részét jelenti, hogy ez mindig klasszul nézzen ki ez a kert, azzal törődni kell. Azt árult el, hogy a szélsőséges időjárási viszonyok okozta anomáliák, szintén a Slossjár dolga? Nem, nem, nem. Az a mi dolgunk volt. Ugye az ültetőközeg... Alatt van egy olyan trükkös vízelvezető rendszer, ami 10 méterenként megismérlődik Haránt irányba ezen az éves felületen, ami mint egy, egy vízgyűjtő területeknek nevezném, azt így mindenki megérti. Tehát 104 négyzetméterekre lebontva, lokálisan gyűjti a tető, az esővizet. Tehát beszivárog, egy csőrendszeren keresztül, megy aztán a csatornába az esővíz. Időjárási anomáliából adódó, izé volt. Nem, nem. Nem el a tetőkertet? Nem, nem olyan, a olyan a hajlásszöge a tetőkertnek, ami a kritikus rézsidőlészszög alatt van jóval. Vannak beépítve a felső 10 méteres zónában olyan georácsok, amik a biztos, ami biztos fogják az erózió ellen a talajréteget de egyébként egy lankás felületnek tekinthető. És akkor azt mondod, hogy még egyszer itt valamedig felmegyünk, hogy megmutass, hogy a konferencia részből hogyan lehet kijönni ide, mert arra utaltál az elő. Igen, de azt is csináljuk, hogy majd a konferenciából a kisétálunk, mert kint. az őr akkor könnyebben ki tud engedni minket. Az rendezvények alatt az ugye kinyitják, és akkor kint, kint van a nyáron a catering. Másik oldalon ugye meg ott egy egy étterem, egy, egy kis büfé található, bízom benne, hogy lassan életre kell. Ami azt jelenti, hogy lassan életre kell, hogy egyébként maguk a közösségi terei, amelyek szorosabban nem kapcsolódnak a múzeum funkcióhoz, étterem, büfé, akár a tetőkert, azok mennyire váltották be a hozzájuk fűzött reményeket? az a, a megbízó számára is mindig egy, egy, egy rémálom, hogy akkor most beváltja vagy sem, mert én hiszek hát bennük, de az kevés, ugye mindenki kell Ha, Maga ilyen jelenség van, azt én elsősorban külföldön tapasztaltam, mert korábban a magyar múzeumokra nem volt jellemző, hogy valaki oda menjen azért, mert ott jó az étterem. Igen, Igen ez egyébként egy nemzetközi trend. Erről a, beszélek. A nemzetközi zsűritag ki is emelte, hogy olyan házat kell ide csinálni, ami a... Tartalmon túlmutató túl társadalmi jelenségé álljon. Tehát, hogy ide csak azért is jönnek az emberek, hogy be se mennek a múzeumba akkor is. És ez, ez egyébként ez megvalósul. Tehát, uh, nagyon... De az előbb beszéltél a rémálomról? Hát az szakasz? a rémálom, hogy mondjuk senki nem jön el. Tehát, hogy mégse jön be ez az elképzelés, és, és inkább elkerülik ezt az épületet, akkor az, az, az, az, az egy kudarc. De nem kerülik el az épületet az emberek. Később szóba került az is a georgievics hogy ennek kell-e egyfolytában valamiféle csőz felügyelet, de a mai nap azt mutatja, hogy nem. Majd be van hogy kamerázva van. a terület, és be is van hangosítva. Mindegy, mindegy, mindegy, Ez mit az Ami azt jelenti, hogy... Ha mondjuk jön -e egy hirtelen rossz idő, egy nyári zápor, minden, akkor ami le, a meteorológiai szolgálathoz minden, minden középület és annak a parkja be van kötve hogy a nyitott közparkokban felhívják a látogatók figyelmét, hogy most vonuljanak, vonuljanak védettebb helyre. Elmenjünk körbe most, vagy visszamehetünk? Elmeltünk. Jó, akkor menjünk még vissza. Mert akkor a, a, a végállomásra úgy térünk vissza, hogy nem kell felesleges útvonat megtennünk. Jó. Az, hogy itt bármilyen objektum legyen, büfé, bármi más, az nem célja az épület tetőkertjének. Én nem szeretném, hogyha állandó jelleggel megépülne egy kis a tetején. Azt még nem vizionáltam ilyen meredek képet, mert nem gondolom, hogy ez méltó lenne a, a múzeumhoz. Meg ne, ne, nem is szeretném. Viszont... Ez a, te, ez a te döntésed? Ez soha nem az én döntésem. Hát, én egy, nekem végesek a, a... Én csak jelezhetem maximum, de... Szerintem senki nem gondolja így, hogy a fix állandó jelleggel építeni kéne valamit. De vannak infrastruktúrális kiállási pontok, tehát vízvételi pont, csatorna, elektromos áram, tehát idő idén jelleggel ki lehet tolni egy olyan ö, ö, ilyen mobil pontot, amiről ki lehet szolgálni a közönséget. Tehát erre alkalmas. És fontoskodó kérdést engedjen meg Én csak menet közben jutott eszembe, hogy a szerencsés dolog-e, vagy nem kell annyit okoskodni, fia láftás, hogy itt egy helyen olyan mennyiségű, szimbolikus épülete van Budapestnek, csak itt most az ING bankra gondolok, tőlünk jobbra a Magyar Zeneháza, ami egyébként Budapestre sajnos, vagy hál' Istennek megfelelő rész alá húzandó, ilyen mértékben nem jellemző. Vagy ezek vonzzák egymást. Hát ugye még a házát is említhetnénk, Ingen. ugye annak idején ez egy hihetetlen uh, építészeti tettnek volt tekinthető. Én azt gondolom, hogy uh, nem, nem, nem az, hogy vonzák egymást. Hanem... De érthető a kérdés? Érthető abszolút érthető a kérdés. Hát, és akkor nem beszéltem még a mi meg a Millennium házról. Azt, azt kell megérteni, hogy ha egy-egy komolyabb középület megvalósul, például vegyük akkor a, a bankszékházat, ugye Igen. a Erik von Egerát tervét, Igen. a maga futurisztikus megjelenéségem van benne egy ilyen Grand Kanyonos sziklasz. Beleértem, hogy ez mennyire időtálló. Tehát hogy ma ugyanúgy megállja a helyét, Igen. mint. Nem, nem a divat, hanem tíz. Nem a divat ö, ö, mozgatta, hanem a természeti hmm. formák. A természet az meg megunhatatlan. És ezeknek kisugárzása van ezeknek az épületeknek. Ha itt egy rossz ház áll, akkor ö, nem szívesen építenének ö, az ingatlan fejlesztők a környezetébe. Tehát a, a, a jól sikerült művek indukálnak a környezetükben egy, egy építési kedvet. És akkor gyűlnek. A kritikus tömege megvan ennek a szándéknak, akkor akkor is jó távolság, megfelelő távolság vannak egymást, Ugye fontos, hogy itt a Városligetben ne legyen túl sok épület, elszorva kell tenni letenni, mindegyiknek van egy aurája, és a természet részévé kell tudni válni. Ezek egymás állnak, az szörnyű lenne. És mi a válasz arra a rendkívül laikus, de barátságtalan felvetésre, hogy ez K-nagy? Hogy ez nagyobb annál Ferencsúr, mint amit egyébként egy józan pesti budáról átlátogató polgárelvisel? vagy ez teljesen szubjektív. Gondolom, hogy ezzel a kritikával te is találkoztál, hogy ez nagyon nagy. Ugye állandóan azzal jönnek, hogy ez nagyobb, mint a parlament, és akkor az már olyan nem tudom, Igen, erre, erre tényleg, tényleg ezt már rakjuk tisztába, ezt a dolgot. Tehát az ugye 96 méter magas, és hasonló hosszú, de az egy tömör, átlagban egy 50 méter magas tömeg. Ha azt kiszorzzuk légköbméterbe, az egy Ugye a Duna mentén az teljesen arányos, hiszen a Duna vízszövet a hatalmas. Ugye itt nem folyik a Duna, csak egy Dózsagyörgyút, ez az egy tizede a Duna szélességének. Viszont ez a ház, meg ezt már sokszor elmondtam, be van, ki van számolva, hét méter a homlokzat ma Mitől, Mitől, hát ez leg nem az összehasonlítási alap az ország? Ez vagy ez kérdezem azoktól, akik előjöttek ezzel. Ferenc Marcer volt olyan nagy vonalú, hogy körbevezette kicsin társaságunkat, András és engem. A Néprajzi Múzeum épületén azt körbe is jártuk. Ebből a több órás sétából egy több órás felvétel készült, amiből aztán összevágtunk egy nagyjából négyszer fél órás anyagot, ebből a második részt látták. Rövidesen következik a harmadik. Támogatott tartalmat láttak.